Сімдесят. Бункер 18. Казанок гучно булькотів на плиті, з його поверхні здіймалася пара, а по краях збиралися крихітні крапельки води, готові вистрибнути на волю. Лукас висипав з банки трохи чайного листя у підвішане ситечко. Тримтячими руками опустив ситечко у чашку. Коли підняв казанок, трохи води вилилося на конфорку. Краплі зашипіли і запахло паленим. Лукас заливав листя укропом і кутиком ока стежав за Бернардом. «Я просто не розумію», – сказав він, обіруч стискаючи чашку, щоб тепло проникло в долоні. «Як хтось міг... Як можна зробити щось таке навмисно?» Лукас похитав головою і зазирнув у чашку, помітив, що кілька непокірних листочків вже звільнились і плавають по ситочком. Підняв погляд на Бернарда. «І ви знали про це? Як?» «Як ви могли про це дізнатися?» Бернард насупився. Потер вуса рукою, поклав другу долоню на черево. «Краще б я цього не знав», – сказав він Лукасу. «А тепер ти розумієш, чому деякі факти, деякі знання слід гасити ще в зародку. Цікавість розмухатиме ці жаринки, поки не спалить наш бункер дощенту, Бернард опустив погляд на свої чоботи. «Я збагнув це сам, майже як ти». Лише з тих знань, які необхідні для нашої роботи. Ось чому я обрав тебе, Лукасе. Ти та ще кілька людей маєте хоч якесь уявлення про те, що зберігається на цих серверах. Ти вже готовий для подальшого навчання. Можеш уявити собі, що буде, якщо розповісти це будь-кому з тих, хто щодня вдягає на роботу червоне чи зелене». Лукас похитав головою. «Таке вже траплялося, ти знаєш. Бункер десятий загинув саме так». Я сидів ось там, він кивнув на маленький кабінет із книжками, комп'ютером і рацією, і слухав, як це відбувалось. Я слухав, як тінь мого колеги звідти передає своє божевілля всім, хто міг це чути. Лукас глянув на пару над своєю чашкою. Кілька листочків кружляли на поверхні у гарячому вирі потемнілої води. Решту сітка досі тримала в полоні. Ось чому приміщення із рацією замкнено, сказав він. І ось чому тебе замкнено. Лукас кивнув. Він уже й сам здогадувався. Як довго вас тут тримали? Він глянув на Бернарда, і перед очима промайнула картинка. Шериф Білінгс оглядає свою рушницю, поки Лукас розмовляє з матір'ю. Невже їх підслуховували? Невже його самого і його матір застрелили б, якби він щось сказав? Я провів тут унизу понад два місяці, поки мій бос не переконався, що я готовий що я сприйняв і зрозумів усе, чого навчався. Бернард схрестив руки на черві. Я справді шкодую, що ти поставив це запитання, що ти надто швидко все зрозумів. Про це краще дізнаватись у старшому віці. Лукас стиснув губи і кивнув. Дивно було розмовляти ось так із кимось старшим за нього, кимось, хто знав набагато більше. Був набагато мудрішим. Він уявляв собі, що десь так чоловік може розмовляти зі своїм батьком, тільки не про сплановане і здійснене знищення цілого світу. Він схилив голову і вдихнув пахощі завареного чаю. Запах м'яти мав вивести зі стресу перемикнути на центр спокою і задоволення в глибинах його мозку. Вдихнув і затримав подих, потім повільно видихнув. Бернард підійшов до невеличкої плитки в кутку кімнати і теж почав заварювати собі чай. «Як вони зробили це?» – спитав Лукас. «Убити так багато людей. Ви знаєте, як вони це зробили?» Бернард знизав плечима. Він постукав пальцем по бляшанці, висипаючи точно відміряну порцію чаю в інше ситочко. «Наскільки мені відомо, вони й досі можуть це зробити. Ніхто не говорить, скільки часу це триватиме. Є ризик, що десь на земній кулі вижили і зачаїлися інші люди». Операція 50 не має жодного сенсу, якщо вижиме хтось іще. Населення повинно бути гомогенним. Той чоловік, з яким я спілкувався, сказав, що ми єдині. Лише 50 бункерів. 47, сказав Бернард. І ми справді єдині, принаймні, наскільки нам відомо. Важко уявити собі, щоб хтось іще міг так добре підготуватися. Але завжди є ризик. Минуло лише кілька сотень років. «Кілька сотень?» – Лукас сперся на кухонні тумби, підніс до обличчя чашку з чаєм, але м'ята втрачала владу над ним. «Тож кількасот років тому ми вирішили...» «Вони!» – Бернард налив у чашку воду, здійняв хмарку пари. «Вони вирішили, не ми! Не приєднуй себе до них, і мене так само!» «Гаразд, вони вирішили знищити світ, стерти в це живе, чому?» Бернард поставив чашку на плиту, щоб чай краще заварився, зняв запітнілі окуляри, протер їх і махнув ними в бік кабінету, де на стіні висіли величезні книжкові полиці. Через найгірші частини нашого спадку, ось чому. Принаймні я думаю, що так би вони і сказали, якби й досі були живі. Далі він стишив голос і пробурмотів. Дякувати Богові, це не так. Лукас здригнувся. Йому досі не вірилось, що хтось може так вирішити незалежно від обставин. Він подумав про мільярду людей, які жили під зірками кілька століть тому. Ніхто не міг би убити стількох, як узагалі хтось наважився забрати стільки життів за щось пусте, несуттєве. А тепер ми працюємо на них, видихнув Лукас. Він підійшов до мийки, дістав ситечко з чашки і поклав на столеву поверхню. Обережно надпив, сьорбаючи, щоб не обпектися. «Ви кажете, що я не маю приєднувати нас до тих людей, але ж тепер ми частина всього цього?» «Ні», – Бернард відійшов від плити і став перед невеличкою мапою світу, що висіла над обіднім столиком. «Ми не брали жодної участі в тому, що зробили ті схиблені виродки. Якби я стояв перед тими хлопцями, тими людьми, що зробили це, якби я був із ними в одній кімнаті, я б убив кожного з тих клятих покидьків», – Бернард ляснув долонію по мапі. Я б задушив їх голі руч. Лука змовчав на взмозі поворухнутися. Вони не дали нам шансів. Це не те, що нам хочуть втлумачити. Бернард об'яв рукою кімнату. Це в'язниця. Не дім, клітка. Призначення не захищати, а змушувати нас під страхом смерті поділяти їхнє бачення. Їхнє бачення чого? Світу, де всі ми однакові де ми надто залежимо одне від одного, щоб марнувати час на війни, витрачати наші обмежені ресурси, які мусимо оберігати. Бернард підняв чашку і гучно сьорбнув. Принаймні така моя теорія. Після десятків років читання. Люди, які зробили це, керували могутньою країною, що починала руйнуватися. Вони бачили кінець, свій власний кінець. І це до смерті лякало їх. Коли час їхньої влади почав добігати кінця, а це тривало десятки років, вони зрозуміли, що мають лише один шанс врятуватися. Врятувати те, що вважали своїм способом життя. Тож перш ніж ці люди втратили єдину нагоду, вони реалізували свій план. І ніхто не знав про це? Як таке можливо? Бернард зробив ще один ковток, прицмокнув губами і витерв вуса. Хто знає? Може, просто ніхто їм не вірив. Може, нагородою за мовчання була участь? На фабриках більших, ніж ти можеш собі уявити, вони виробляли речі, про які ніхто не знав. Вони виробляли там бомби, які, думаю, відіграли певну роль у всьому цьому. І ніхто ні про що не знав. А ще в спадку є історії про людей, які вдавнену жили в землях під владою великих королів. Вони, мовби виконували обов'язки мера, але насправді керували значно більшими групами людей. Коли ці королі помирали, під землею будували заплутану мережу приміщень, які її наповнювали скарбами. Це вимагало роботи сотень чоловіків. Знаєш, як вони тримали в таємниці розташування цих приміщень?» Лукас знизав плечима. «Платили робітникам тонну читів?» Бернард засміявся і зняв з язика листочок. «У них не було читів. Вони добре подбали про те, щоб ці чоловіки мовчали. Вони вбивали їх!» Своїх людей? Лукас глянув у бік кімнати з книжками, міркуючи, у якій коробці може зберігатися ця історія. «Для нас не дивно, що хтось убивав людей заради збереження таємниць», – на обличчі Бернарда з'явився суворий вираз. «Одного дня, коли ти посядеш моє місце, це буде частиною твоєї роботи». Лукас відчув у жоветі гострий біль, усвідомив ці слова до кінця. Аж тепер почав по-справжньому розуміти, на що погодився. Порівняно з цим, стріляти в людей з рушниць здавалося ледь не шляхетною справою. «Ми не ті люди, які створили цей світ, Лукасе. Але від нас залежить наше виживання. Ти мусиш це зрозуміти». «Ми не можемо обирати, де нам жити», – пробурмотів молодик, «але контролюємо свої вчинки на шляху вперед». «Мудрі слова», – Бернард ковтнув ще чаю. «Так, я тільки зараз починаю їх цінувати». Бернард поставив чашку в мийку і заклав руку до круглої кишені на животі. на мить затримав погляд на обличчя Лукаса і знову глянув на маленьку мапу світу. Це зробили люди лихі, але їх уже немає. Забудь про них. Знає тільки ось що. Вони замкнули своє поріддя, перетворивши його на спотворену форму власного виживання. Вони примусили нас грати в цю гру, де порушення правил означає смерть для кожного з нас. Але життя... «За тими правилами. І їх дотримання означає, що ми всі будемо страждати». Бернард поправив окуляри і пройшов повз Лукаса, поплескавши його по плечі. «Я пишаюся тобою, синку. Ти всотою, що все це набагато краще, ніж я свого часу. А тепер відпочинь трохи. Звільни думки і серце. Завтра знову до навчання». Бос попрямував до кабінету, вийшов у коридор і піднявся драбиною. Лукас мовчки кивнув. Почекав, поки Бернард піде, віддалене приглушене відстанню брязкання металу присигналило, що градки стали на місце. Тоді прийшов у кабінет і втупився у велику схему бункерів, на якій кілька було викреслено. Подивився на бункер перший, міркуючи, хто ж з біса тут головний, і чи могли ці люди так само виправдовувати свої дії тим, що їх змусили до цього, що вони не такі вже й винні, а просто приймають те, що успадкували. Цю схиблену гру з мерзенними правилами, де майже всіх тримають у незнанні і під замком? Хто, чорт забирай, були ці люди? Чи може Лукас уявити собі одним із них? Чому Бернард не бачить, що він сам один із них?